سبحان الرحیم اطا امر اللہ فلا تستاجلوه سبحانه وتعالی عمّا يشرکون سورة النحل تُمارکی سورت دے مخی صورت کې ترغیفی تبلیغو او انزارو اندلتا غم سزگر کی توحید دے مخی صورت انو کی صورت الحجر کی انزار للمجرمین بواقعات سابقین ودی سور په خوانو انکورپریدا عطا امر الله عطا سبحانه الله عذاب رش ماخه سورۃ ختم شو اسبحه به حمد مانه دا سورۃ دا غیسه کوي تشریح کوي आवाज ورو دین مقصد دا سورۃ رد الشرق مطلقاً وإزباط التوهيد بالعادلة الأقلية وبالعادلة النقلية والوحية ورد الشرق مطلقاً يوجد الشرق اعتقادية وشرق فريد ورق اسم رد فيه ورد الشرق منه الدلاء عقلية متنوعات فيه وانعامک ام ذکر د دلائلو لیکن اګه پتا سلسل سره دلیل باور سره با په تخریفو لیکن دا صورت مو په بوب یو مضمون چې دلائلې شروع کی ناغه وبو زیه کښ دلائل من بل مزمن به زواجری تخریفات روان دا صورت بابونه بابونه ده اعتبار ده هر مزمن او هر مزمن په بل بل یسی روان ټول مزامین را غونډی په دې اله الا الله عطا امر الله امرنا مرادیا خو عذاب د الله حکم د دا د دراورسه د الله حکم د دا عذاب د الله فلا تستعجلوه پس پتا د اسره م غوړای یا امر الله نا مراد قران دی راغه حکم د الله د الله کتاب را نه فلا انت استاجلو پسال ورم انکار د دې قران سوچ شو کوي سوچ سمج نه کار واخلې دې سری الله سره ستاره دې دا مسله په کې بیانې یو سروس عظمت د دې مسلې په نه سبحانه هو وتعالى ينزل الملائكه بالروح يريقي الله پاک ملائک پر روح سره من امره په حکم علامه من يشاء فغجل من يشاء الله خشير بندگان خوونه روحنا مراد قران روح مراد دغه مساله توحید او روح ورتزقوئی چه حق پی جوندی کی باطل پی محو کی انا انظرو انہو لا الہ انا فتقون دا روح سے شیر اللہ ملائک را لگلی پرو دا روح سے دے انا انظرو انہو لا الہ بیان بیان که تاسو دا خبره لا اله نشتد حجت روا مشکل کشاس و زمانا فتخونی پت زمانا و یری گئی خلق السماوات والرز از دل تیزن و اخلا طرقہ پینزم پینزم یوشتم آیا دا دلایل شروع شو دا دلینو د امور عظامه و دفاع وړغړی شیونه الله ذکر کړي پدی مسلمان اول دلیل خلق السماوات و زرز بالارض پیدا کړی الله اسمانو نظمکه بالحق دا دا حق د اظهار د حق دغه یو دلیل پورا ده څکه تفریق او پسې تعاله حما یشکو او چې الله پاک دا هغه نه جوړې دا الله سره صدا رہی دغه یو دلیل کافی دی دا الله په وحدانيت خلقل انساننه مینه نطفه فایزا او فصیم موبین او ذلیل به دلیل او دلیل. دلیل طول اور امور عظام ذکر کړي اذا کړه دې انسان د نطفه نه زساس کړي دا د ادم علی سلام د اوله په انسان تاسو ذکره دا فایز او خصیم موبین پس دا کا خصیم موبین مقابله کول کی موبین نحکار دا الله په نودفین اف پیدا ما هغه مشهور مطلب وړه خوله دمرغهټه خبره نودفین اف پیدا نه پیدا وخصم پس دغه کسي د الله په توحید کې نه خطه اره سورت یاسین کې راضي د سورت یاسین وم او یېم آیات ساتت پرایتو د سورت یاسین وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَوَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِ مُؤْمِينَ اینا بولی نسان دے پیدا کڑی دمون دا نوتفینا از دے دشمن دے کارا اللہ پا توحید کی وضع جاکڑ مار وَلَا نَعَمَا خَلَقَهَا دنگر پیدا کڑی لکوم فی هاں دفن ستاسو دا پرابدے کی دفن پچاودا سړوسا یې دی فون سامان د ګرمو ورلې ګرمي غو وا ما فی نور فی دی دی یو زنی دا حین تاسو پرې دیف اغه ګرمه ګرمه وړه وړای چې ورته وي سادرې نوړي کپڑے جوړوي نور دې ره په دې کې اوسنتا سخرين ولاكو في جمال استاذه په راه په دې کې خائس ته هينا تريحنا كلچ ماخامه واپس را ولي وحنا تسربون كلچ سحره صحراته بوزاي اولي دماغ واپسي د سکرا وکړه دغه چی واپس رازيده مست مستي کړئ خير دې وکړه وتهم لو ان صالكم اوڑی بوجونستاسو داسی کریتا لم تکونو بالغی چنیتا سی رسیدن کیا گیتا انلا بشق الانفس مگر پتکلیف دا نفس سنو انا ربک اوم لر اوفر ریم یکن راستاسو شفقت کون کرم کون کردی والخیلہ اصنا و قچرا الله سره پر دې د دې لپاره چې تاسو سواره شي کنه وزینا تنو خلي الله هغه چې تاسو یې پیدا نه الله سره د شیزو پیدا کیږي وعلى الله قصد السبيل اوس یې تنبيه ورکه شي الله د نعمتونو تشکریوري کوي داسکه کوي چې تاسو له تنبيه راکې وعلى الله قصد السبيل په الله باندې بیان د سهیلاره ده دستورین انا قال له فیات سان کی قصر سویر سمانا તરી پس سن اللہ مانی سوی بیان د سیلار دی لیکن و من ها جائر من ها جائر یا قمانا دا دذیلارنا اشتری کا کروان و من ها دذیلارنا سخلق دذشت چاګه کا کروان دی فاسقان فاجران کافرن تولیک یومنھا و مینھا ا یمما سواھا او سوا د دے سبیل نہ کومشد اللہ پاک بیان کړه د دینه سوا چې څومره لاره دی دا جائر دی و مینھا یمما سوا ولو شاء لہذا کوم الله خو نو خامو هدايت به تاسو ټولو تا او د الله د ماشیت نه خلاف اوس بیا دلیل نه شروع کړو خاصه الله د سزاد په د فري نه باران ستاسو د فر د وینسکلي او امينو شجر او دا غنا اون کې فيه تسمون چې پاګه کې تاسو سوري سراوي يوم بتلكم به لو کوی است از لپاره پدی سره فصل نا او زیتون وال نخ او النقی او من کل سمرات هر قسم میون الله پدی وګو سره قسمنا قسم میوجه تر اخیجه ی خدان پدی کی خامخ د قوم د پارا شي فکر کی دا هر یو شی دلل دل الله په کار کله ګو الله استادو د فاران شپه ور نورس بو مغای واستوري مسخراتن بی امر ی تابع دی په حکم د الله کې خام مخه الله الزا قوم د بارا شداقل نکار اخلی و ما زرا علکم فذر یعنی خلق الکو ما زرا علکم فذر پیدا کړی الله پاک تاسو د فاران چې فارا کړی دی استادو د فارا پزما کې مختلفن الوانه چې مختلف رنګونه دی هغه یقین په دې کې خامہ خاصه دلیل داغه قوم د پاره یزد کرن چې نسيت قبله الله پاک مختلف رنگونو ولا مختلف خاندان ولا میوه خورې کړي دی خاص الله غزات سخر البحر جکار کې راغورې دریا نه تا کوله منو الرحمن دریا د دې لپاره چې اوره تاسو دا مینا وخه تازه مع تو کول دی په تې جو یت راپې تاسو د غین کالی تل بهونه چې ون داغیرره ځان غوندی نه دا لکه تاسو چې غکه وتفلکه مو خ یا و کېشته مووان خیل او بش لهون کې باغې کې و طبته من فضدي ددي دپره چې ټ تاسوحل الې ز الله فضل داله نحل ده دا. خدي د پاره چې تاسو شکر بااس الق في لارو ځې روواسي اما او اخیدي پهې زمان کې پاخ رنا د سط دپاررن تم د کوم چې جړون په تااسې وهرن نونه وس بدون لاريله کومته ددي د پااره چې وآلاماتن وجعل لكم آلامات غرزو الله پاک تاسو د لپاره نورې نښې د الله د قدرت او دا غورو نسي علامات وکړه وبنجم هم يهتدون او په خاص توری معنی لري لار مومي چې غوټو بنماز کوره اوس په دې معنی تفریح ا فهمي يخلقكم الله يخلقو ایا پس هغه څوک چې پیدا کوي هغه ده په شان ته د هغه چا ده لای خلق شي ني دي پیدا کړي په خپل مخلوق ما فلا تذكرون نسيت ولنا خلق مردانه نعمتون الله شمار کړه و اين تعدو نعمت الله کشمیرين نعمت دلانو رايثار به نه کوي سر ته ووناره سوي تاسو داغي مقلف نه یقینا لا باخما کفخنه کوي ان کړي پټو بي سرا ور هم کون کي ول لو يا لو ما تصرن ما تلنون الا بودي پاتچي پټو ايت سورا شي سرغن نو اي ول الذين يدعون من عند الله بالزجر به شرك اكسان يدعون من دون الله چرا به سي وا دلنا نیند پیدا کړې دوی شیوا یو خلقون په پیدا کړې شوی دي امواتن غیر دا خمر دي غیر وحیا ندی دنیاوی سره مړ دي ژوند دي سماनात مړ دي ژوند دي یعنی ندی ژوند دي دنیاوی سره وا ما یشورون یا ان یبسون او دوی ندی خبر کله به دووباره ژوند کی ورہ دا آیتون عام دی دا زمیل اقول دا پارا د ملائکو دا پارا دا غیر زمیل اقول طول دا پارا دا دیخا تفسیر کبیر وغیرہ طول دا دیخی موزی القرآن دا شافت قادری رحمت اللہ علیہ تفسیر دی اغویی ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں مرے بزرگان اللہ چرا بلی کن اخو امواتون غیر وحیائین و ی شروعونه یا نه ی با بوتان خو نه را پسې اله کوملهوا د استفریقې پې داور ته هار د بند غستاسو کې او دی په اقسان چمن د لې زون د دوی انکار کوې د د مس هم مستقون دولووي کوون کېدي الله الله جرم مع الله او یسدو نه ما یقینا الله عالم ده باغی چپټوی د یارا چی, چی سرګندې ته نه و نه یحب المستكبرین یقینا ان دخ خیر وی ګون کی و اذا قال لهم ماذا انزل ربكم دا وزوځو دې په استکبار د جدار متکبرین ګور دوت چې د کتاب په هني کې دتا سي مستكبر خلق ده خلق چې ورته ویلې شي ما انزل ربكم صد رالی گلی ربستا صد نازل گلی ربستا یعنی سمسلہ بیان شوا او سمسلہ بیان شوا, بیان شوا. قرآن سمسلہ بیان کرا خالو اسا تیر اللہ ولین ویدوی در دروغو قسید لړو در در درو خلق نگنور سشد اللہو این واقعبت باید آئی چه پور دا خیبت و اخبال بوجونا کاملتا پورا فرز دا قیامت و من اوزار اللزینا ادا بوجونا دا کسانونا چته ګمرا کړی دی بي غير مبي دليله داغو بو جنو س داغو بو واغو پورته کوي داغو دا ګمرا دا دا دا حواله ومن ازال الذين من من ازلال ددو دا ګم دوچي دا ګمرا دو کړی کنا ددي ګمرا کوولو هوج بون پدول منتیفه الانسان ما يذر خبر بده هغه چې پورته کوي قَدَمَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتْلَوْا بُنْيَانَهُمْ ذاقُوا يَا أَغَا الله پاک يرور کوي نمرد والا ومن ته الله عذاب را لګره چې دا کورو نه تسنس کول پچت نور تاسو مقدمہ کر الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم يَقِنًا دوک کړړ کسانو چې د دو نه مخیو نفاته الله بنی نه پس راغې الله د دوی ادو تهام قوی د دو خلونه نفخر رالی موصففه پس راته شوغوی منې چتونونه لپ د دو نه راغې دوی تصاف د غ نه چې دو نپ د الله ذا لیکن غور دا د چې دا تخوی ک دوېدي لیکن په یو تمثيل سره هغه تمثيل داري چې څنګه پاک هغه آبادی دويخ نه نړۍ نو دوه چې سرنګي د خپل د مکر فریب سره تلل او آبادی جوړ کړی دی نو دغ رنگي سي ابادي چې الله پاک نړۍ ختمه نو دغ رنگي ستاسو د دې مکرونو منه چوکم تاسو ځان له دنیا جوړه کړې را کړه کوم قوتونو جوړ کړې کوم چلوال الله پاک رضا د دې نابود سنابود کیه بیا پرځ د قیمت را ثواب کیږي وره الله ورته وي اينه شرک اي الذين كنتم تشاقون فيه کوم زي دي زمای صدران هغه چې تاسو چودلی دا خوې مبارکي تاسو با شلېده ښه وی ته پیر بابا ولایت نه منای وې د خپل انشی وې هغه څو نشي کولې ځان مژل او چې کله د الله توحید د الله د وحدانيت مسله باندې دا و شلېده هغه په مقابله مکامت فرض الله و است شو تاسو چې چا به بارکه شلېده یاره شو مکال الذين و طلع العلم اهل علم بقوم ولا ريق نه قیامت ترسبی او بو یاکسان موحدی اولو العلم اوتو العلم ان الخضیل یوما یقیدن شرمیندگی درنم لازی واسو او عذاب پا کافرانو منده بدی سو اعذاب بدی پا کافرانو منده اگورا چھے اللہ پاک دا دوی روحون قبض کی لگا حال ذکر کی خوا لگا کسان دی تتوفاهم الملائکتو قبض کئی بده دوئی روحونا ملائک ظالمی انفسیم پتا سیال کیچه دوئی زیاده کون کیو فقبل زانو نو نو چه روحونا نو فعلقو السلام سلم دست اسلام نده فماند آجاز آئی کیب دی پیش پکی دوئی دتا پیدا رئی خبری فعلقو السلام دوی دا جزا ای او سبوی ما کونا نامالو منس ان نو مونگا چا عمل کړه دیمگا د هیس قسم دبدای نه منګیس قسم بدکار نه ده انکار بشو اجزی بشو بل ذکر الله ربنا ما کنا کن مشرک مختلف احوال وی الله یبل اولنا ان الله علیم یخن لا پاکو ده پیغامل چتا کول نو أبو ابویلیش ایت ارواح و تبعلیش دنا نشی دروازه د جهنم تا همیشه پدیکی فلبه سمس ول متکبین پس نا کر ازل ذل ویکون کو وزدو مقابله کی مومنان ذکر کی کنا وقیل للذین اتقوا ما انذر ربکم ابویلیشیا کسنتا چمتقیان التقوا و پکذل لنا یرا مازا انزل ربکم سنازل گردی رفستاسو سمسل بین شو تاسو تایی خالو خیرا انزل خیرا کامید الله د خیر خبر را لے گلی دا منتقو دیو خیر مسل بین شوی دا اللہ دا پر کسانو احسانو چی توحیدی منل دی خستا عمل کرد اگوی دا د پر دی نجون دا دنیا کی حسنتون خجون دی اغه دې دنیا دنيایي خوښه چوند دي د مؤمن جوه ده متمईन دي اوخه ما خو د اخرت غره ده ولا نعمت دار المتقين خذه کور د متقينو اقاص جناتونه د غامیشوالې دي د نکیګو بد وی دیتا بهيګي بل انده غنولې د توي د پر په دې کې غږې چي د غاړي دغه سي الله کې متقين زینهته تووا پهو ملاکه د په تقابل کې ذکر کږ د دو قبض چېقب کېږ نو څنګه دغه کسان دي چې اخلی بند روحونه د دوی ملیک تو ی نه په داسې حال کې چې پاکو د شنا کوهری نه من نه ش نو بور ته ملایک سلام وعلیکیکم سلامدي په تاسم او روحونو تبوله وې درنه شي جنا تابه ما كون تم تعملون پساو تا غا مون جتا سو کول وذ دنیوي ير الله ور کوي چې تخلق ایمان ولې دراوړي الله انتظار نه کوي دوی مګر دا شراشي دوی ته ملائک دا عذاب یا راشي عذاب دروستا دا او داسو دون بلکې د مخ نه دغه شین د خبر روان نه ک سا لکه فالل د ځین نه من قبلې همدسې کارکریوا کسانو چې د دوی نهخ و او د د اعذا په انتظار کووه منکرې د توه لیکنن لوه مازله مهم الله زیاتې نهدي کړې پاهې منتیال داله نو په اس به هم موسیاتو معاملو په د خو سزاکارې دناکر او نازل شو به دوی منتی را ګیر دوی دره حغا زبر شوده په pore ټوکي کوالي وقال الذين اشركو لو شاء الله ما عبدنا من دونه بوزل ته ذکر کئ استلال د مشرکینو د پرد د جواز د شرک څرګسته شیدې مشیت د الله ناخذ الله خو اخذ من چې دا کارونه کوي وای مشرکان کدا الله خو خو یې من په عبادت نو کړې سی عبادت الله نه دایچا نمنګا نزمنګ مشرانو وله حرم نه مندونې نه به حرم کړی منېبا مک نه به شر کې اعتقادي کړی وله حرم نه نه به ش کې فلی کړی اللهوي د خبره ستااسونه د پوخواند را روانهکسلی کا فل د نه من قبل یم دغسې کار کړی وه کسانو چې مخې د دو نهغوم شیر کووهوي وایي چې د الله پې خوخت دی نوفا حاله وست نشته په پرامران او مانه ما ګرځه سوال ښکارې د دې سمانه چې تاسو د الله خوخه هغه الله په خوخه تاسو ټاوې کنه ینه د الله په اراده صلی الله علیه وسلم کتابونه صلی الله علیه وسلم ولقد باسن فقل اليوم ترسل دا اوس بل دلیل نقلي اجماعي د رسولانو ذکر کی خامخ یقینا لګلی یومغا وحر امت کی پیغمبران دا مسله به آنِ عبداللہ پھاس کرتے ہیں محبود من دون اللہ تاغوست ہوئے ہرم محبود من دون اللہ تاغوی دا کوئی دے بادت نزانوں ساتھ آئے دا خبر آباد دا مسله د انبیاء علیہ السلام بیان کرے والا نو نتیجه به سوفا منهم من حد الله بزل د دین باغو چې توفیق به ور کړی ولا غویته ومنهم من زنی بده دین غو چې او بلګیت باغی منې گمراهي د څه د بیان نفسي درو الله ای موجود او غرض په عمل کې او غره اس ترنګه او انجام د تکذیب کوونکو اوس بیا ته صلی پیغمبر لاله کوي شکرتا ہدایت الله په قدرت کې ده خاص کار سره ایبلاد اینه انتهرس لا خدام اینه انتهرس اولاد طهرس کوشش کوي کئ نه کئ په ہدایت ته په خونو دتوي په ان الله لا يهدي ما يضل و فسقه ان الله ہدایت نه کېږي چې گمراه کي او مالا من ناسرین نبيد اقسم بالله جهدا ایمانه مر مخه لو دانا من دونی من شاید دا خبر ایم کئی ادھا اللہ خواہ خواہ وی نوی نمانگ بدا کارونا اوکڑی او دا اللہ سا کئی اقسمو باللہ زجر بینکار الباس قسمو ناقری دوئی پا اللہ من اقلق قسمو نا لا یبعص اللہ من یمود پور تبنکی اللہ کا چادر اچھی مرشی بچھے مرشو بیجون جون نشت بلا وعدن علی بلا وعد الله وعدنا لئے بلا تو بعصونا بلکی پورتا بکڑی دا وعدد الله دا دا وعدد پا اللہ منے حقا رشتیا بلکی تاسو با پورتا کڑی شو تو الله وعدد اللہ دا اکثر دا خلقنا لای عالمان نپویر لی یبین لهم حکمت بیانۍ الله دا رحمت و لقایم دا مطالق دې برغه بلا سره چکهم فیل مون محذوب معنی سبعصون الله وتعالس ولی پور تکید دې د पारा لی یبین لهم الذی چخاره کی دوی تاغه مساله چ دوی پکې اختلاف کی قیامت شته وليعلم الذين كبروا و هذا هذا الوصول على المساعدة وفران أنهم كانوا كذبينون وفروا وفروا هذا تمام خبر دروغ هذا تمام خلق بالله دا سيباستيسان ولو انما قالنا علي شئ قالت ما هو يومنغا يوشيتا قالت ما هو يومنغا ويومنغا غطا موجود شنو فا يكون غطا موجود شن. صرف زمنګ وینا د دیوشي په بار کې او قدرت تخويني د بارا ته اشاره ولذينا هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا واستغیب ورکه هجرت دلته د هجرت مسله څنګه راوړه مکه واکان ظلم زیاتې شورو د مکیه والو سره هغه هجرت کړو حبشی ته تريو او یا یا ارتیا کسان ته تريو کنه سره دا کډه نه تريو ن الله یا کسان هاجر فی الله چه هجرت کړه ده فلحه د فرض الله مې په دې ما مسلمان په ساګنا چی زیاته ور سره کړه شی ظلم زیاته ور سره هجرت یو خپل د عقیده د حفاظت لپاره زکه چا غدارو الامن او حوشه نو الله الا نوبو ان نو دنیا سنا ذنو بووی انهم وخمخ عن سبور کومه د دنیا کی خیستا مهاجرین لا لوی خیستا زی ورکو او خامخ سبب د اخرت دی لوکار یا لهون کچری دی فويده لري د مهاجرین هغه ک سند سفر او چیکلکو بو دین د الله باندې او په خطرب منه ځان سواره د اتو خبره د کامیابی صبر توکل وما ما ارسلنا من قبلک الا رجال تاسو دې پیغمبر الله ورکه یې شې دوی دا ګور بشار ده بشرح الله دې دې غره موږ مخرتان مگر سړيو وه وب کول موږ کوي تا نفصلو اهل الذكر انتم لا عالمون کته دا خبر نه منای کنه نو تاسو کې د اهل الذکر نه د مولانو نه نو ول مون تاسو نه پوي هغو ب در ته چې هم له مسسلام را غری وړهګوره اهل کتابې نهبي وي اهله زی کېویللی چا چې په کتاب سرهتهذکر حاصل کی که نه عام کتابیان خو به دضررو وي هغه چې په کتاب منې عملیګ دی اهل بل به یناې لهګلی منګ بل به یناې پهصففا سفا لالو و الزبر ای پوڑوڑو کتابنو زبر ده نصیت خبرتا مویده کی بایینان اقلی دلیلنا و زبر نقلی دلیلنا و انزلنا علیقا ذکران اگرر اولیگا منگتا تا دلیلی وحیده و انزلنا ریلیگا لده منتا تا قرآن ذ سدا پر لیتوبای الناس ایمانو ذ للیہم ذید پر تشریو کی خلقتا دا غس نو ذ للیہم چر علیګلی شینی ویتا تو قران بیانو کی تو قران تشریو کی ولعلو یتفکرون ذید پر شیدوی فکرو کی روح المانیو جساس ہوئی دی آیات کی اشارہ دا ادله دا شریتا ادله دا شری صلیل کتاب الله سنت اجماع قیاس وان تنلای کتاب اللہ لیتوب بالناس اشارہ سنتہ ولا انهم يتفکرون اشارہ د اجماع و تا طول رائے یو چی شی اجماع دان چی جدا جدا رائے نو دیګه تقیاس وکنه افا من الذین مکروا سیئد ا بوج پشیه کسان مکرو سیان چوی کړ غنا غنا ان یخسف الله بهم الذر شخخری الله پاک نظر پزما کی یا راشد تا زاو د اگ دنه لایا شروع چدوی نه پوی او یا خدا قوم په تقلبهم یاونی ویده را سفر دروي کی یا په بشترت دروي کی نفهمهم بمعجزین پس د دوی پچ کیتون د از عبد الله نا تقلب اکثر سفر لخلخ زی ذکر پس سفر کی الله پاک یو بندرا وری وستر را او یا خو هم تخواغوفین یاله ت په کموای د معلو یا د یری د دشمن تخوف، کموای د معلوونه ا قلهال په ان نه را ب لره هو پهې د ستاسو شت کوون کې اولم یرو الا ما قلق من شئ يتفوز له له ولل يمن والشمال داوس دلائل ذکر کوي د دې چې تمام مخلوق د الله منقذ آیته یې نو ګوري چې پیدا کړی الله پاک من شئ د هر یو چیزنا د سمره جامادات اشجار ذل اجسام چې زنه شي دي د پیدا کړی نُطَيْتَ فَيُؤْذِلُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ گړځي سورې داغه خې طرف نا خې طرف ته وګرځه سجداً لله سي ذكي خاص اللهذروا دا وهم دا داخلون اډو عجزیکوونکې دي الله لرا سومر ذل اجسام شي زونه چی دي اسجار دي احجار دسته شي زونه دي د دوی سورې چې کوم بیا کوم الله تشهيده کوي نور جي اوڑی را وڑی نو سوريه يو طرف نه بل طرف دا د اسجار او د حجر وڑی خې طرف دا نوکس طرف ته سار په یو طرف نه ماقام په بل طرفي غرمه کي وي په بل طرفي خاص للاسیدګي را چې په اسمانونو کې دا غا شپزم ما کې مين دافتن هر څه سمجھاندار ول ملائکت و ملائکهم تمه کي خواجار حجر زي اجسام سجده دا زې روح ته وګره و هم لن يسغبرون توي لوین کي د حکم دالانه همله ستو صف د مللای په دخه دګور پسې د ملایکو صفاېکر کوې ی خافو نره بهخواقی یری کې دوی د خپل ر نه نخواو کېیم چې اوچتلی د دو نه د د متشابه هااتونهغاالب د الله پارچه یهفالو نهه یومرون کوېې اغا چېې تکوم کېې شي ملاق دله د حکوم منقاه وقال الله لا ت ته ین دلیلی وحیدی پرد دا اوس یو دلیل یوه یوازې څرګیږي پر د شرق الله ویلی سې ویلی الله دا حکم کړی دی لا تتخزو الها اېسنه منی وې حاجت رواغان په ځکه نما و واحد ځکه ان الله کو حاجت روا دې یک یو و ايا ين فرحبوني پس خاز الله دمانه يروکې الہین قم تسنیان و اسنیان پس ولې ذکا مقصود نفذ تعدد ذا الہود مقصود نفس نفذ الجنس الہ نکئی ثلاثه تخذ الہ نہ اسنین انما و الہ واید خاص اللہ راشی پاس مانوس مانگیری و له و له دین و واسبان خاص اللہ دلتا معنا په معنا ته تابعدارای ګردن کې خ덜 تابعداري واجب خالص واجب لازم تو د معنا رازي خاص لازم دينو تابعداري دا واجبن خالصا خالص واسبن واجبن واجبن واجبن من اللازمن اف غير الله تتقون سوا دنا يركو تاسو و زورن اور کئ اغه چې پتا سو منې سنعامت دې کنه پمن الله دا خد الله نه لیکن بیا چې ورسی کی تاسو ست تکلیف نو پیله تجارون تاسو الله تا چونکې گے ټونکې گے دا ککرې چې بده یا خو لو شی لیکن الله وې سمېدا قشف زران کوم بیا کله چې دری کی تکلیف دا تاسو نانو یو ډله دا تاسو نه د خبرو سرا یو شريكو ني صدر جوړي او خدا فلان کی بابا نظرو بے بلتا نظبت کی خواه اقیب لیاک فرن دلتا لام دا اقیبت اقیبت تا چی انکار کئی دوئی پا اغا خوش علی چی اللہ دولا منور دا غنی امتون انہیں انکارو کی خواهد. نو الله فتح مدتا و پس فیده و اخلی دا دنیا پا زردہ چیتا زواب و اشائی و اے جالون لیمان لا یعلمون نسیبا نمیمار از اقنا غزدل دکورا نفید شرکی فیل مقرر کردی دوی اللہ پاک دا پارا آغا سر وی جالون لما مقرر کردی دوی لما لا یالمون نسیبا مقرر کردی دوی دا آغا چا دا پارا چن پوئیگی پس سمانے سشیولا مقرر کردی نسیبا برا خدسیشنا بیمارا دخناهم دا, دا آغا چا مانگ دویلہ ورکردی مقرر کردی دوی خبل دا آلیحاو دا پارا او پس پوئیگی دا دا فرانکی بابا په پنوم دا دا فرانکی کا کا پنوم تل لا یت اسالونا ما کنتم تفدرن قسم په الله ها ما خط پوش پکې دې شي تاسو نه په پرده دروغ وکې چې تاسو جوړوي وې یالون للله البنات سبحانه رد به مشرکین بل ملائک مر رد به مشرکین بل ملائک ملائک او تو ودا د الا لن لونه سمن د الله انیا زو څنګه چې لونه البل بلار د چلونه سوې بس منی کوي ويجلونا لله البنات نسبت کي دو دوی الله تدلونو پاک دي الله پاک د هر کي سمې څادارنه ولهم اشتهون او د دوی د پرغه دي چې دوی غواړي اسی شي غواړي زامن زله زامن غوړه کړی الله لرلونا وګوره وې زامن بشره ادم بلونسا اول خبر کله چی خبر ور شي دوی تا د جنای لور نو مصودن او و من نو دی وشو نزل وجه مسودا او ګرځي مخدد تکتور وهو خزي منو ته تکویدهم او د لسکي تا وارامن القوم ظان پټه د خلقنا بن سوین ما بشر بي د وجد ناکارا زيرینا اغه چې زیرور کړي شهید ته پاغي ځان پټې د خلقونه منسو د وځي د ناکره اغه زیر نام پوشر به چې زیرور کړي شهید ورته پاغي د پاغا بچي ایوم سیکو والا هونم ام یدوسو فیت تراب ایوم سیکو نو سوچ کای آ ایسر کو دی بچیلرا زمیت د مذکر اثر کی تعبیر دا ما په شریه نه کړی دا ایوم سکوالا ہونین ایسر کی دی بچیلرا پزیلت سرا ام یت سو فتر یا اومن دی دلرا خخ کی, کی دی دلرا پخاورو کی الا سماه یحکمون خبر شه ډیر په دا فیصلہ چی دا چیدوی کوي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَرْدَا كَسَانُ چي مند په آخرت مني مَثَلُ سُوءِ حال نَه کاراړې وَلِلَّهِ الْمَثَلُ عَلَى قَاصٍّ الَّذِي صِفَتُنَا دُوچَت وَهُوَ اللَّذِيزُ الْحَكِيمُ دَ الله زرور د حکمتونه ولې وَصْلَح يَرَوْر کَي وَلَوْ يواخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ کچرت نیولې الله پخلق درا پسبب د د شي دروي شیر تشرکول ولا ولا عذاب ورکول ما ترک علیھا من دابۃ نو پر خدای الله پاک په اسمکه من دی او سین د سر ولکه او خیره وی الاجل المسما لكن و شکرا الله پاک دی نیټه مقرر تا جا اجل هم لا استخر نص پس کله چراش نیټه د بی نبشرس تو کې دی او صد نو شما کې دی نو چې الله دوی هلاکی ما ترک علیھا من دابۃ د دې ال به یو نده سر نوپرے. نو پرې نخ د اصل هغه طبیدي که چې اصل حالا کېږ طبی خو به سره زی ک چې نظام د عالم د هم پره ک ځ نو بیا په کې چره او باې او ګړهڅ کوه یا مه کله چې الله پاک دونی قه پ بارانو نه بهنو هغه زنده سر طب تکلیف تکلیک هغه به مړه کېدلخه. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ بیا د جربه وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ مخ کړی د الله لپاره هغه چې دوبد ګړيڅ لاند خوصح اللهته دوی ننسبتته غشي کوي چې ځانله بد ګړي ته صفال سنا تو کاذوه بیاې جی دیتهروغ لهله یقنن دا دوی دا پارا خیستا صفت دائی خلق. ان لوم الحسنان دا دوی دا پارا جنت تیزان جنت یعنی صحب کری. لا جرمان لهم النار خام اخی یقن دوی دا پارا اورده و انهم مفرتول ادوی با دکا کڑیشی جہنم تا تیل بولور کڑیشی سے. تیل با ویزای پس هم پال الله یخاما یقینا دیګل دی منګ ډیرو مڅونو تم بخیرتانه پیغمبران امبیا مرسلان مليګ نوسبو شفزین لهومو شیطان او اعمالهم پس خسته پکودوی ته شیطانان او اعمالنا دغه شیطانانو په څلګیږو نو فهو ولیهم له یوم پس دغه شیطان دوست د دې نن درځي د دې نن نه خلکو هم دغه شیطان دوست یا دا فاو و وليهم واليوم فزق شيطان دوست د دن نن راضي په قیامت کې ولاهما ذابن اليم دته په عذاب درنک استهجي ورکی پیغام ملره نه دی له غل هم پتاه ما نه کتاب مگر د دې لپاره چې بیان کړي دا مساله چې دوی په کې خلاف کړي وي هدايت دي قرآن رحمت دي د بار د خو م ایمان لري ول لو انزل من سما ایمان بودیزنا اخر اشیاء ذکر کئی چه اگه اشیاء نافعی دی اگه فواید ذکر کئی الله اللہ ویگورا اوبا می دل را کری دی پای می دل را کری دی شربتونا نچوڑاوائی گبینان می دل پیدا کړي در ټول خطاب ہے مشروبات ذکر کئی الله پاک راو راولی دی راو رای دا برنا را لیگه دا برنا باران نف احیا به الارض بعد موتها فاستاز کوي پاکه زره مکه رسده وشواله دا غن ان نفیزه نکلا ایتن یقین بدی کلی دلیل لقوم یصون د قوم د پره شیخوګدی دار اسونه سوق الله باران دی الله نو وری کوم زیږي دی وای وای نلا کون فی الان عامل لا عبره یبن استد د پره پډنګرو عبره تن زید اقل دا غي استوره نسخيكم مما حيبتوني من بين, من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا لشاربين اللّاو اس كومن پتاسو مما دا اغنى في بطونه چتن دا دوپو خيوطو كيري آمن باين فرس دا مين دا اغسه شریسته شس کو الله بنان پای خالصن صفا صائغا للشاربين اسان پیرودین کی نه پرست کو اسكون کو لپاره سان ته وګور الله پاک اکثر تو ر میخی غوشانو خری دا واخوا خری نو اغذننا کله چې می دې طلاشي اغینس فوزلج جوړ شي یو طرف تاغه فوزله یی بل طرف تاغین وبینه جوړ شي د دې د وړو چیزونو په مانسکی د دا داغه د دا خوشحاله او د وینو په مانسکی الله پاک یو نه د پایو رواني یو طرف ته وینا د بل طرف ته خوشحالي او روانته نشاود د چاکړی الله پاک کړو سکه سم امیزشت ند پکې د ویني رنگ پکې نه راغلی د خوشحاله بوې پکې نه راغلی له پاندن خای سن سای غنلی شارې و او منږ کانلی والله منږ پهې ګډ وړی کوو یارهکه تاسو د باړی ته لاړئ دا ګالله تاسوولې د دو چې څنګه لیشي د کوم غشان کوم مچانه دا څنګه بیا الله پاکوه منږ سکوو بیا پهکې سره د دی نه چې دوی ګډ وړی لیکن ورد دا پای خام خا گرموائی که چایی کیا چاوی مای گرموائی و دا کون پای چاوی د سکلو دا پار دا پا گرموائی بیاس دادوائی بیاس دادوائی بیاس دادوائی خای خا و من سمرات نخیل ادمی ود کجونونا دانگونونا تتخیزونا منو سکرا جوڑوائی تا صداقینا سکرا سرکا و رزقن حسنا او خورا خستا سکر مانا بس منگا وکڑخا سکر هغه وکي غلا شراب نو حرام کړل کله چې دا آیاتونه راتنه سکرو حرام نو د مستای شي زونه ابن جریر وی سکران نبی کجوره کوشت کیو سارغه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه د اسکی وی اوارسن حسنا کجوري ګرا د غرنګي انګور اسه مخره شربطوناتین هم جوړا وې الله ان فی ذلک ٱیۃ لقوم یعقلون یعقل کې خامخا لوی دلیل دا وحدانیت د الله په اړه چې دا قرآنی ذکر اخلي و اوحى ربک الالنحل و هی قرر ربطا دیتا فیتری خونا ویل لفا دارچ په فطرت کې ساتولنی دا فتری خونا دا امرو کروسا مچ ته جوړه د غرو نه بیتن هم کوټې ې نه شجرې او د غونونه واممه یاې شوونه او د سفرونونه ډډډونهمه کولی من کلې سرات بیااخره د هر کې سم ونه کې پهلاررو د رپله وم تاداره یا زلو چ اسان دې تا تا چې کومي اسانې په أغلہ روزا راځه خورا دا هر قسم یې اونہ په زړه په لارو درخ په دلرن تابیدارہ یا چې اسان دې تا تا ګورم چې تا وګور الله فطری الله پاک داغه په دا خوده نه ورته کړی دا چې زکر زکر ځان لا کور معلوم کا قرنو کې پهو کې ڈڈونو کې سفرونو کې سیان ل کور مطین نه بیا او خوراک کوه د پټومې سریږه په میوجات د سریږه کوم زی ته چې ځینو بس اقلاری منې واپس را روان ده مچین نه چېرته خو لار خطانه شوه هممون صدر تبوز د دلار نروکه ده مچی ته اللار رو ورو یخرج مم بوتونیا راوزی د دې د خېټې نه شراب د سکل شی مختلفن الوان د مختلفی رنگونو دغه فيه شفاء للناس پدې کې علاج د فارز خلق یخرج من بوتونیا د خېټې نه راوز د خېټې نه راوزی د خولي طرف باندې کپل طرف خو الله وی چې زن نه جوړا کایو نرمه خبره کوي فستخه خبره کوي پیام د توحید کا وی لیکن لاشو ساته ځان سره دغه مچای کې لاشو مې ارستو لګیت چیرې ګورم چې کوم طرف نه ارستو پینه د پښه کار سیته په پوش الله پاک وی خرج مې بتونه ابو تل کې بندې کړي نو چې ورته ګولم دبین کله کی بل په سپه خټه او مخلا مچای بتل راتلیکم چې خټه یې لر اګه دایبین شی او اراستوتا پتاونه لاګیدا ګور این فی ذالکا لاایه تن اګر شفاء ونو نکری ویل دی هر علاج مری دوا ندا ها یو شانې دا چې دا حکیمان په هر معجون کې د کوم شي دا پرشه دوی ست دوی جوړی دایبین په کې در نه کوي یا کنه په دې کې خامہ قالوی نه قدرت دوی دلیل د قدرت د الله د توحید د الله د قوم د کوي بل ذليل تو قري الله پیدا ڪري تاسو سمي توافقم بها وملكيت تاسو دركن و ومنكم من يرث الى ارذ العمر او زني تاسو نه غري شي اور رسول شي سپك عمر تا لکيل بعد علم شياما دديده پر چ معلوم نه کی رثو د علم ناس شي الله باعثتا سناغے دی یورد دوئیلہ ارزلیلو مانل چی مورسولیشی سپکو ماردان لیکی لا یعلمہ میں لیکی لا بعد علمین شیع دادید پارا چی پاتا ورتا ہونا لے گی معلوم نا کی رسد علم نا شیعن سشی اعوذ بکا من الحرامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعاو اختلار یا اللہ دس عمر نمگو ساتھ بلکل یا پانڈوس کے پاتش نئی نظر کار کئی نئی پقبر سوک ہوئے گی نئی عقل کار کئی بس دی عمر تا لا شید بلتا محتاج اگر احتیاج اپرید چا عرصت الله اللہ پاک واقع لیکن شیخ صلقال عمر لا زیاد پوک فکر ای دا منگنا زیاد، نظر ای دا منگنا زیاد بیحتر، وینا ای دا منگنا خیصاف، فکر ای دا منگنا بیحتر، ذکر دا قرآن والاوخ، اهل القرآن منع اللہ پاک، اغا خونہ پورا، سقسم کمین اخواد، داولا ہمیشہ دا قرآن سر تعلق ساتھ دے. اللہ وی تھی عمر دی دا ذکرہ سوم دے دے د پارا چی پور نشی رسو دا علم نفسر، ان الله علیمون نو قدیر نو والله پې که نه یو الله د چې هغه علیم دغ په الم زوال <سؤال> نه راځې قدون دله دو قدرت د دغه په قدرت مې زوال <سؤال> نه راځي نوور چا منې واال <سؤال> را والله <سؤال> او فض له به د کومله بعض مشرخې نو ردې په یو ب سات الله غ روالې دررکی د پې ستااسونه په بعضو فریر د په جایداد یوا الله مالک پیدا کړي بلې غلام پیدا کړي سې مالدار سګریبان مور فمل ذینا فسلوا واسدیہ کسان چې غره والی ور ور کړی شی د پمال بران دیرې سیم ګرځون کی ورکون کوون کی خپل رزق لره الا مملکت ایمانو ما غچات چې مالک دی ته ویلا شنو زه ورکوم کوم چې ډوډۍ ور کوم من زه کپڑے ور کوم من فی سوا پس چه آغوی دا دوی سره برابر شریکش برابر شی پا اختیار کې چه آغام بیاسه ورکولیشی گرد نه نه ورکی دوڑای موڑا ورکی نو سره خپل غلا یا خپل مزدور په خپل مال کی دا سین شریکش اختیار ورکی الله وی زمان مرای آن زمان بندگان چار سکی ما تا مختائجی نو دا وی چې د دا پلان که برخی والا دا دا اختیار ورکڑے دا اختیار اختی ا فپی نعمت لا یجدون <ابين> نعمه نعمت د اللہ دینکار کوي ول لو جعل لكم من انفسكم واسعا د اوس فل دلیل ذکر کوي الله پیدا کړی تاسو د فرستا تاسو د جنسه جوړای بیا پیدا کړی تاسو د فرستا تاسو د بیا نظام وهبدتن او نسی الله کو رضامن راکړه بیا نه راکړه دا نعمتونه وګورکنه ها حفد خدمتگار تم وې وره کوې نه طیبادي او خوراکونه درکي ته اوسه من نه طیبادي د خپک نو افا باې ل یو منون باطل باتل ما بدانو ایمان لرئ و بنی م لا مکفرونو او د نی مل د نه نا شکرې کوئ بیاځای مطلب داې د بل درکې سر لګول یا من دون الله بندگی کوی د واده الله نه د اغ چا چی نشیور کو لے دو روزی دس منون و دس مکنائس او نئی واس رسی فلا تذربو للای لامسال مبینو اے لال رمسالونا کوئی کن اللہ تا سڑے پا وسیل رسی دنیا کی چی دار لذیوں بادشاہ لذی نوزان لس شکل وہ چی برخی جن پارشانگائی لگئے اللہ فلا تذربو للای لامسال مبینو اے لال رمسالونا تاسو د الله مثال مخلوق سره ورکوئ ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یا ان الله بولری او تاسو په نړۍ او تاسو په نړۍ الله کئو مثال ذکر کئته الله په تاسو په نه پوي یا ان الله يعلم الله بولری او تاسو په نړۍ سمانه تاسو چې کوم مثالونه ورکوئ دا خو د چا سره ورکوئ چې هغه الله عالم دغه الله تدا وسلو سوزورت ته الله تدا چا سفاره شونو ضرورت ته الله هو عالم لگا ضرب الله مثلا عبدا مملوکا دایو مثال الله ذا الیه اقا او د الیه باطل ذکر کوي بیان کړه دا لیو مثال د بند مړی بیان کړه دا لیو مثال عبدا مملوکا دیو بندره مملوکا نون شغم مملوک تی مرائد لا یق دیرو علاشن لا سی ندے پر پس سمانے صحیح تیاری رشد ومن رزقنه من نارسخن حسنا و آغا سوک چی منگولا ورکڑے خبل طرف نریزت خستا دے خرچکی دا خبل طرف نا پتاو سرگن حل یستاو نیدا برابر دا تاو چاہتا را مدد شویدہ کو عبد دی مملوک تی پسشیم قادرین نید صحیح واسکی و منشتی بل طرف تا اللہ دے چه حر سو دا غفہ اختیار کی دیو زیرہ سانگا دے خواب. اور المرکب المرکب وی من کلی لوجونی ادھے اللہ دا فاهم دا فردہ مثالوں نا ذکر کی. اللہ حمدللہ انتمام سفرن انتو لوحیت اللہ دردی بلکی اکسر دو دنبوی وزراب اللہ مثلا رجلین احدوں ما آپ کمو لا یقدل و لا بان کړې ده الله پاک یو مثال د وته نو سړو یو چرانه دې نه دې قادر پس شي و وكلنا لا مولا او دې بوج د فخپل مولا فخپل مالک دا غدې کنه مرشي فوګ سور کړي خبر ته دی روان کړي اينما يوجيو ولايت بخير چرته چې مخه نشيراوله هیڅ خیر پلاس کې صحیح اختيار نشته خطاب وګه کې نو له دې وبس خبر تدیر رسول یا د ربوت مت شي دي جوړ کړي هل یا سوي هو ايته برابر و ومن هل یا سوي و مې امر بلل او هغه سو یا امر چې وینا کې د انصاف داغه خار خبره د انصاف دا هر چاته خیر رسول دې او دے پا سرات مستقیم دا برابر دی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَانْتِ بَدَرُزُّوَ خاصا لَذَرَانَا اَنَمْ دَبْتُوا سِیدُونَ دَا سُمَانَا وَنَدَزْمَةِ اَقُورَ وَمَا أَمْرُ السَّعَاتِ إِلَّا كَلَمِ الْبَسَرُ سَعَات چِكُمْ وَقِيَ اغَا قِيَمَتِ قَيْمِي اغَا سَعَات وما أَمْرُ السَّع ندغه وخت د قیامت د قائم کیدو ندغه معامله د قیامت د قائم کیدو الا کلمهل بسر مگر په شان د رب دسترګي او هو اقرب یا ذین زیات میزدی یا زیات لند د او هو اقرب تلملهل بسر خو سترګه را پیدا دغه زمانی ده نو قائم کیدل د قیامت حکم ساعت کیچې ده اللهیتہ زمانینه دی بلکی او هو اقر هو دا عینی دی عینی زمانینه دی ښه چې الله شجو شی به ان الله هو ان الله لا کول شی ان قدر یقین الله پار سمې د قدرت وال الله پاک تاسو پیدا کړی او د وختود مې نستاسو نه چې پیدا کړی لا تعالی مون شیا ان په لته سو پېس نو پیدا کړ الله پاک تاسو ته پار اسماء طاقت د اورېدو ول افصرت قليد ول اقدا طاقت پويدو پیدا کړ الله ستاسو د پرسه شي وګونه واستږی حضور نه اسباب د علم راکړه د دې د پرچیتہ ستاسو د شکر او باسي په دی علم يروي له طير مسخرات عينو ګري تا چې تا په کړي شي دی جوې سما په فضا د اسمان جو وسه بردا مارغان ګرزی ما یوم سکو ھون اللہ دین ټینګړی دی ورسواد الله نه پردیو هوا کې چې دا مرغان کوي دا چې ټینګړی یو کینم پدې کې دا رایل دي تا کا قوم د فاران چې ایمان لري ول او جعللکم من بیوتکم وزګو کوټو ذکر شروع الله پیدا کړل ستاسو د د کوټو ستاسو نا سکنن سید ارام گر زکر زکر زکر دا قاری شپ گر آرام سره خودشي آرام بل قسم کوټې وځه انا لکم من ذلول دل انا عامي بووتن بيدکړ دي الله پاکستان سو دا پارا دا سرمونو دا ډنګونو بووتن کوټه هغه تموان تنبو دې کنه خانابدوش خلق دي زنه ال تروان نو بس هغه بوډوي خلق صحرایي خلق او خدا سي فخي کوټي ني دا کوټي سچا ور کړيدي الله وي تستخيفونه سپګنه تاسو دې کوټولاره تمبو دیکن پشای وړي روان سپګنه دې لرا یو مزانکم پرز د سفر تاسو و یومئ قامتکم پرز د اقامت کې رکیتل استادو اسرا غونډه کې روان شي جو بذا التیود روان و او من اسوا فيها او اوربارها او د وړې دغه نه او د پشم ده غینا و اشاریان ده ویختو ده غینا اصاساً سامن ده غیر اغسطوله ده و او سیزون د استعمال, اول او او او دی استعمال اولو نیتر یا وقت پوره اسواف او اوڑای ده گر و بیزو او بر او پشم ده اوخان اشعار او ویخته ده بیزی چیدی اصاساً دینتا و سامن ده غیستو رو جوده وی نو تیر سیزون ده استعمال اولو جوده والله وجهله لَكُمْ بما خَلَقَ زلام اللَّهُ پاک ګرځوللی ستاسو دپاره میما د غ نه خلق چې پیدا کړي دي سیشي ګر د وړې زیلان سووري الله د اچ ساستاسو د پاه سوورې جوړ سرو غمو کې روان یار سوورې ګورې د غونې سوورې ګورې د ګټې سوورې ګورې اسمې سورګوری وجهله لکومې نجیبالې اکناه پیدا کړيدي الله پاکستاسو د پااره د غو نه ااکنانغاونه زې غار کې پناه واخله آرامونه کوي لکوم لكم سرابلا او جوړ کړی دی اللهستا زو پر جهامي تقيكم الحر را چې بچکی تاسو ولر د ګرمۍ نه نو د سړځې نه 15 سره حرمانه کړی ده زګه چې عربو کې ګرمېږي روان و سرابلا تقيكم باصكم او کمیز جام دقیق کوم چې بسکی تاسو ووخت د جنگ کې هغه وخت صغير به وي پور اباده نه پیدا دغه نه ډک کړي او الله کذالک یوتې مونعامتو علیکم دغه سي الله پاک احسان خپل پتا سو د دې لپاره چې تاسو د الله توحید ومنه تسلیم تسلیمې سم د الله توحید ومنه اوس پیغمبر تاسو ورکی فین طوال او پس کدو یم اخواړو پروما مساته فنم مالک البلا والمبین پس یو کې پتا منه رسول کارا کارا دیخه فصرف د تبلیغ د پاره دعوت د پاره او زه جر مشرکلو ور یا یعفون نعمت الله پیژنې دې نعمتونو دل تاسو میون بیا انکار کې دغه نعمتونو نه په شرکه ولا سرا واكثرهم الكافرون اکثر د دې نه شکرې خپې جن دا الله نعمت الله را کړی دی بے نسبت چا تکې بلته کو یو م نه بامنکل یو مت شهدن تی فخورې والله ورکې او په کوومه چې پور د بکومه د هر امت نهشهدن بهیان کوون کې پې غمبرې ی که غیرې پی غامبرې ممنان حټول کوی ب کوې په خلکو سوم الله یو ځنولله زینه کفرو بیا به اجازت ت ل کی شي کا افیران او تا د غضر د د اوزر ما نه ځکه دا خبر ضروری لکا سورة المرسلات او او د سورة المرسلات آیات تقریبا چتیسو آیات تیخا هذا يوم لا ينتقن ولا يوزن ولا يوزن لهم فيعتذرون تهګوره اجازت بور نهکر شي دویته دوی ذ پیش ې که نه نوڅله یو ځنوولیل ځې نه کفرو اجازت بور نهکری شي اخیران ته ته اووز والله غمنیو ستا تهان ا نه به دوی ملامت یا قبوله کړی شي یو یا ماخذ د غاتبانه د پمانه دوج د دو نه به طلب د توبی نهکری شي یا والله هم یو استون د ماخذ د پمانند د پهمانند دا لب بنکی گی دا زائلہ کولو دا خبخان دا خدای د دوئینا ویسا را اللزین ظلم العذابا کل چوینی ظلمان عذاب نعذاب و لور کوریش فیو عذابو پس پک بنا کڑیشی دا دوئینا دا عذاب نبدوی تا محلت پر کیدیشی ویسا را لزین شرکوشو را کاغون قیمت کی مشرک چیگوری دا بابا لغ دا اولیاء واللہ دا نیکان بندگان چوینی کرنی های های نو کل چیوینی مشرکان احفل شرکاولا وی با به زمان دازم شرکا گری کنان ندو من دونی گاہ چیو منگا رابلل بمگا سیوا دا تانا اللہ دنیا کی بدا منگ رابلل نو فعلقو الیہم القول ناغوب وردسوی مشران پس پیش پا کی دویتا جواب اِنَّكُمْ لَكَازِبُهُلُ یقناً تاسو خام قدر ووه بیا سورة ویونس کی تاسو مخیوهنی سورتی احقاب قیدات منگرادو نوالقوه لاللہ یومی زننا سلاما پیش بکریدوی اللہ تا پا دغ رضی آجازی خبر ختمشو او روک بشیددوی ناغا چوی دوی جوڑا وال اغالی حق و بلد شانکان بندگان جانتتکن هغه کسان چکو پر کردو وصدوان انسا بیر بنکړه او دلار د الله ردا الله نه الله زید نہه مازا بن زیاتی بګمو د ناراضه فوق لا زامی نو الله فاسد هازار اول به مان کانو نفسدون په وجه چې دوی فساد کوي و یوم نبعسو فی کل همت شهیدا واستخیف ورکی و یوم نبعسو فی کل همت شهیدا شهید ارن پرذ قیامت الله په کتاب کومګه د حرمت نو بیان کول کی علیه پدوی من من ان پسیم د دوی د جنسه وجینا بک شهیدنا لا حولای اورا بوله تا دره بیان کول کی پدوی پر دل تمه کی ایات کی عموم حق یوم نبس من کلی امت شهید او انبیا علماء صالحو دته صرف انبیا دي بیاں کوم کې په تاسو ته ما کار کړو وته ونزلنا لکل کتابه تبین لكل شيء وهدا وګوره بیاں بزګه کوي کنه چرې لګل دې موږ پتاه مانی کتاب تبین لكل شيء دا پر د وضاحت د هرې زوري مسالې او هدايت او رحمت او ابشر للمسلمين او زرید پر د مسلمانانو چما دا کتاب را لګلې نه خطبه بیان کوي کنه دنیا کې هم کوي نو آخرت کې هم په دې بیان کوي ان الله یامر بالل دی ول احسان او ايتای ذل قربا وان هن الفحشه خلاصه د قران کریم په یو آيات کې راځم کړی دا قران کریم د خبرې بیانې ظلم مو کوي احسان کوي شرک مو کوي عثمان بن مسعود ہوئی لمہ سمے تو حاضر آیا سوار الا ایمان وفی قلبی راسخا وحب النبی کاملن قرچہ دا آیات ما وورز و ایمان زما پزړه کې تن نشو محبت دا نبی زما پزړه کې کاملو ګرځي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجمع الا آیات فی القران اغا و شر هغه قرآن دې چې خیر او شر راځمکړه دے ښا عمر بن عبد العزيز بدا آیات او خطبو کې لوست داغه ټول قران, قرآن حقوق دی ټول دغه یو آیت ټول قران دی لند ذات وقسم حقوق دي بیا اوامر کو حقوق الله کیم دي پناوهی بیا توقسم احکام دي اوامر دي نواهی نو حقوق الله کی اوامر مشته نواهی مشته او حقوق الباد کی اوامر مشته چې بنده سره ادا کوي او ته الله وایي چې دا کوي او ته الله لو داو کوي دا مکه و اوامير او شته نوایم شته بیا پکې داوم شته کنه چې دینی خدله له نو طریقه خدله عمل هم خدله ان الله یامر بلاد له ولې اسانا الله حکم کوي دا عادل او د احسان هو ايتای ذل قربا او حقنا ور کول دی خپل وانوتا حکم کوي عدل نہ مراد یا خو عدل مراد ایمان او احسان نہ مراد ادا ول یا عدل مراد دین دین اسلام احسان مراد طريقة عمل الله پاک تاسو تا. حکم کوي د دین اسلام اوول احسان الله حکم کوي تاسو ته چې په هغه منتیو منته وکړي چې الله تاسو د هغه خودونه کرل د چاپ ازری سره د پیغمبر په ازری سره او ايتای ذل قربا نو دا د حقوق له بعد د عوامرو قبيله نشو وينهان الفحشه والمنکر منكي الا فحشاون فحشاء افعل منکرا شي اقل ورته پليتوي فحشا غيتوي منکرا غشيته وي چې نقل ورته پلي بشريت ورته پلي پېلک بی پیدات وغير او بغي حرق يسم زيات نو منكي الله خلق عن الفحشاء ده زناونه ده ناراوونه ول منکر ده اغه ناراوونه چې شرع ناراوې فاحشاء افعل منکر امنکر هغه چې الله تعالی ناپسندی شریعت ناپسند کړي دي فاحشاء شرک په دیه منکر شرکی اعتقادي نو منکه الله پاک د هغه منکرات نه چې عقلن پر دې دی او د هغه منکرات نه چې نقلن پر دې دی ول په د هر څه سمزیا تینا یا عزکم نقره دلته نه هیر علا منکر ده حقوق الله سره بغي ده حقوق له با سره وازر کوي الله تعالی اوستا د دې د فرج تعالی سنت واخلې الله تعالی اوستا وي عادل کوي احسان کوي رشتہ داران سره حق کوي فحش م کوي منکر م کوي بغي م کوي خو واوفو به حق الله داسه شو شو احد دا شو دا چې وسړی مسلمان دی دا د الله سره احد کوي چه زبت دا احسان زلم کم احسان با کم ظلم با نکو ما شرک با نکو ما دا بنا دا دا اللہ سر دا عقد ہوکو نوس پاک ترغیب ورکی چې دا دی عقد او د دی احد پروالی وقیخا ترغیب دی بی احد و اوفو بی اہند اللہ اللہ مقر تبید د دا دی سر اللہ گول چه دینا دا احد مراد نا و اوفو بعهد الله پورا کئ لوذا لغ اذا هم کلچتا سو لوزوک په ایمان سره لوزوک و لا تنقذ الايمان اباد التكيبا او مما تو يخفل لوزنا ورستو تمزبوط وري داغینا چمخه دا, دا الله سره لوز کړهو عالم یار واحد بیا سره مو وقد جعلتم الله عليكم حال دا چې ګرځو الی تاسو الله و خپل قسمونه منو ذمہ دار دغه سړی یو قسم کوي یو لوز کوي نو قسم ور سره کوي یانه دا یو خو جلوز د هغه لوز دې چې سړی سره د قسم نه کوي دا تاسو لوز دې په کو ان الله یلو ما تفلون یقین الله په دې پاکرون چې تاسو یې کوي اوس سلور قسم زواجر کوي چا چې دا احد پورا نک دا احد نه پورا کوي اول زورونه الله پاک ورکي وده د مثال دغهښځې شانې دی په مک ک او لوانېښځ وه راغې نو کان او هغې به دا سپړ وي ریشل چې زیګر به شوي ګیر روان کوي نو الله چې ځ دغه لیوانېښځهمه جوړئ خځ کم مکلا بیایا چې لیوانې یا عام الله پاک یو مثال ورک دو ځناانه سره چغ دا کار کوي واللهتهتكونو کللتتی نه غ اوغازان او مکې کوئ په پلوځ کې پشانته د اغ ځ نه چې شلوولې باید غزلهپل ریشلی میمپې قووتین پهتهې شلو نه انقا ټوټ ټوټ غریشلی و بی بیا ټوټ داوللی و چې تاسو د احد ده بعض پهېو دهغېو مری تلی کللی دی بعض نوې خر خااللي کله دی بهر تدي وس الله وي چی اخر ده احد چی سړې ماتې اقيده چی فریدي مسلک چی فریدي مذهب چی فریدي يهوديت يختياري نصرانيت يختياري قاديانيكي سړې پرې لېکيږي مشرقي ديوال ده احد فریدي كن داواله تتخزو دخلن بینکو ام بیکارا فاسد پا منصفل کی دولی انتکون امتن یا عربا من امتن انتکون لانتکون دا دید پارا چشتیا یو ڈالا زیادہ فائد مند من امتن دا دی پلی ڈالینا سڑی خوچی دی پلی خوچی دی پلی خوچی دی پلی خوچی دی پلی خوچی دید پلی کنیم دادا ام دکنام مثال دائی لکا پوکاولو دو پاریو مثال یو سڑے او سیاسی پارٹے کې دیرہ دی کیس تشتی پلی پسیس حل تا ممال میں لئی دک کریں گے و سڑے چی ایمان پری دی دا اللہ احد ماہ تی قادیانی کی گی نو علتہ سب بندلی ورطہ میں لئی گی حساب میں لئی گی اللہ ادامہ کوئے انما یبلوکم الله و بی یقین اللہ فاکی امتحان کے استعصاب دے سرا وَلَيُّ بَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَا امیان بیان تا سفر د قیمت ما کنتم تلیفون اغ چې تاسو پهې اختلااف کوئ وله شاءله له جاه کو متای ده که الله خوا خاامخه تاسو به ګر د وړې یو ټولی په ترحید مې والله کې یوزلو منه شلهکنې الله پاک بلارري کو هغهه چادر چې غواړي په ګمای کې پاتې کوي چاله چې غواړي ای هدي منه ش او پهلارې راونوي اولاتس اننا عما كونتم تعملون خامح تفوس بوکړی شي تاسو نه دا او بارد اغ عملو کی چې تاسو کوی اغ عمل څه شه ده نقذ الاحد اوس دویم زل زجر چې تاسو ولیا حد ما تا وای د صد و جنا یو ته پیر څه به مشری ستاپه ګومراي منی ټول ګومرا کی د کور مشر ګومړی جو بشي ګومړی نګور چې تاسو ګومړی کوي گئے تاسو به دینه کیږي تاسو په سلوې خلق را روان مولا سیف پیر سیف خان سیف دا خوزان سره ډیر خلک دل په کار دې چې الله په دین مضبوطي ښه الله الا ولا ات تا خزوایمانکم مگر دوی قسم مخل دخل بینکم بیکار په خپل میں سی نفته ذل بعد بار یا پس او بخوئی قدما بعد ثبوت دیا قدمونا دو تابداران استاسو بعد ثبوت دیا رسط مضبوط والنا فتزلو قدما پس او بخوئی قدمونا یو قدمنا قدمونه بخوئی د تابداران استاسو بعد ثبوت دیا زکتا پسی خوڑیر خلق روانده و تزوخ السوا او عذاب بما صدقت عمان سبحانه اوجدذي چې منا کوي تاسو خلګ د لارې ده لرضان ده کتابونه صد زده پر دې عذاب ډېر لوی ولا تشترو به الله یې سمندن قلیل دوس درم ز ضرورتي الوز ولي ماتي بيلوزي ولي کوي حب الدنيا الله وي ما کړای باحد الله په لوز ده الله د دنیا انما ان الله هو خير لكم یا کله ناکله چې دا الله سره زغاستا ته فارغ وردی کتاسو چرته فوی گئے نو الله سره کوم شي تاسو دې کنه هغه دې دا ولی ما عندکم یعنی فوذ واجر الطا سره موږ ختم شي لیکن کوم شي چې دا الله سره تاسو ته کنه ما عند الله یا هغه چې دا الله سره هغه باخره ولنزینا الذین صبروا واجرهم الله خامخ بدبر کومګه کسانو تا صبرو چ هغه کله کو وسمنه په وفاد احد منه لوز منه کله کو نو سش بو ورکو اجرهم اجر د دوی به احسن مکان او عملون پای وذ د خ کارونو کول منا مل صالحا من ذکرناهم صح هغه چا چې عمل کړي ده صالحا موافق د کتاب او د سنت ابن ابن من ذکرنا انسان ناری نو یک زنانه وی خو نه کا مالک کړه وی په اتباع پیغمبر کړه وی وہ هو مؤمن حالشی به مؤمن یعني اقرید التوحید وی ناری نه زنانه خامل کی لیکن شاهده التوحید وی الله فی له نحی انه حیاتن طیبا جوان ورکو د زر انجون خیستا د زر بخیستا جوان ورکو حیات طیبان یا خود دین جنت مراد دی زکر حسن بسری ویلہ تصیب الحیات اللہ فی الجنن دس حیات قسر د جنت دی لیکن تفسیری کبیر وی حیات طیبان آغان حیات تقبر مراد دی دا بلاللہ و لبقو و سالم برزخی اور کئی حیات برزخی بازو این حیاتا طیبان دا حیات دنیا مراد دی لیکن د حیاتي د دنياوي د پاره سره یو دي ښا یو شرذاد القناعه اذبه حیاتي طیبه علی یو مؤمنه حیاتي طیبه بځدا غي چې د قناعت وي څه شي چوال لا ور بس ځان لا کافي شافي وګني دم الرضا بالقدر هر څه د الله نا چې بس الله را کړی درم توفیق الطاعه عبادتون که درسون که نیکارنو که لیگیا دیخوا اللہولا توفیق د توعات ورکڑی دی سالورم استغناء عن الخلق نمخلوق نم مستغنی دیدی چا پروان نه خوا او پینزم الافتقال و الحق بس یو اللہ ته محتاج دی د حیاتی تویبا دی خوا دا خستجون دا دی دنیا چې دا پینزق بار بکی خناعاتی بکی رضا بل قدر بکی اللہولا توعات توفیق ورکڑی وی دا قران کې دا مخلوق نمو مستقل ني او الله ته محتاج په ایضا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ګور د درجات اعمال چې حسېدیږي کنه د حياتي طیبات حاولنا زيانهم اجرهم خما خلوی بدلوا بركم دلدران اجرهم بدلوا عملون ددوي په وذ فکارون چې درجات چې دا پا سمی په گی فا قرآن راش اللہ وی قرآن و للا قرآن من ازان پوک و ازان فا ازا قرآن تل پس کرا چیتا قرآن لو لیکن نو پا دی سره سر بطاکی تثبت راج نو فستا عزباللہ من الشیطان رجیم د قرآن کریم دو شورو کولو یا آدابی خول چې قرآن وی نو دا واجب دا چې آوزو بللہ وی دلتا فستا عزباللہ خورو سرہ دا یزاده ظرف لپاره ده کلا چې اراده او کیدلو ستلو د قران نفست ایذ بالله من الشیطان لجی پس فنا غواړه الله سره د شیطان رټ د شوینا انه ليس له سلطان على الذين امنوا انه يقینا نيشته دې شیطان دا واست کوم راي په ایمان والو منه په ایمان والو منه د واست دله راې یا تو کلون چې په خه بې ان ځانو سپارې توکل کوي یقین ووګمه کوو د د پهاقستانو دی یا توول لونه چې د د سره دوستې کوي د خپل دوست اړی راړی که اولله دنا هغه هم ه مشریکون چې دوی په سبب د شیطان مشریکون شیر کوون د د په لمې په سیګ زیخه. وایسا پهدل دا وز زورو نمون کریون لورکې چکله ته قران لولې کنا دا الله یو حکم بیان کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با یو حکم بیان کله به دا حکم نسخ را ل کل حکم په با بیان کله الله واذا بدل لا یتن مکانایا کله شي بدل کو مونګه یو حکم پزید بل یا یو شریعت پزید بل شریعت عصایت ختم شدین اسلام راگ دا والا عالمی ما یونزلو دا جمله مترزد اخواد اللہ خبود پاگئے یونزلو چاللی را لیگی نوچی دا بدل کو منگنوز قالو انما انتا مفترین ویدو یقنن تا دروغ جوڑون کے ساننا دا خبری وای بل اکسر هم لا یعلم یوزی کی و بداعات شرکیت شروعی موحد علی مراشی مسئله توحید باندې کې قرآن بیان شول مړه ځان نه وایي الله ای بلا اکثرهم لا یلمون بلکې اکثر د دنیا پوری جواب قل نزلہ روح القدس راوړې دې قرآن لرا جیبریل. روح پاک جبرئیل سره په دروستانه په حق سره دا ولې چې کله کې مؤمنان او دې هدایت ته وزیر د پار مسلمانانو ولقد نعلم انهم یقولون باتسلیپ غمل ورکی علی خام اگه یقنان پویو منگا انہم یقیلو یقولون یقنان دویو وی سا انما یعلمو بشرون یقنان خودنا کریدتا یو بشر دا قرآن دتا یو بشر خود لیده غلام دا مغیر او خوا بعضو دا غنم ذکر کریده یعیش اگه تای نظبت که چی دے اوفو صحابی شیر زکهغه دین اسلام قبول کړیوکه شاباش تین د پلا په کپرغه ته به صاحبي الله وی لسان الذی یلحدن الی لغت شپداغه سړی یلحدن الی چې د دروغ او رښتت کې غطا اې چميون اخو لغت اجم دې وه هاذا لسان عربیون او دا قران خو جوا دا عربی دا مبینن خر وهاذا لسان عربی مبین عجیب خبره کوي ان الذين <سؤال> لا يؤمنون بآيات الله يقينًا كأن شيئًا من الرياء <سؤال> يتنططون تالله من بلک اعتراضون بي الٹکی الله الا يهديھم الله وله ما زبن علی توفیق بورنه کی اللہ پاک تو ہدایت دته پردہ صاحب دار نا یقینن جوړی درو فالله من انما يفتر الکذبہ جوړی درو پچا مانی پال لامه اغه کسان لا یومن بیاات الله چی مان لري په الله مانی شی ایمان ل لري بیااتونو د الله مانی دغه کسان دروغ جوړی په الله دروغ جوړون کی دوی الله تعالی اثبات تشریک و اولیک هم الکاذبون دغه کسان دوی دی دروغ وي انکی پخپل خبرو کی په الله دروغ جوړی کوم خبر چی کینو ټول دروغ وي من کفرب الائمین بعد ایمان ہی دوس سنورم زلزا جرد شه ګورا احد مما ایمان ایمان چرتا پریناده ایت او لوستاسو الله سره کړه دے ها کا چرتا زور در منیو شو او وجنی د نو کو دی وی کلمه د کفر نوې خبره او کنا زور در منینی شی او دغه شنوي نو بیا خو تا کافرې من کا اللہی من با دی ایمانی چاچکو فرق پالا پس دی ایمان در اوڑو لنا نورسل راشای خواہ اللہ منو کری زفریت اللہ منو کری و قلب مطمنم بل ایمان سیوا دا اگا چانا چی زورو کڑے شپاگا او زڑی سدے کلکو پا ایمان کې کلکو په ایمان من پا پھلائی سر بلائی غیر اللہ تایی چگو والا شیر کی اوک ولیکن من شرحا پیل کفری صدران لیکن چاچے پرانیستا کفر تا سینا پا زلکی اوماوی پا خلائی اوماوی نفا علیم غزب من اللہ پا دمانی غزب دا اللہ دے دوئی دوئی دوئی پر دادا دا دی وجن چی دوئی غورک حجون دنیا په آخرت منی چې دنیا کې پاتې خاند وان ان لا يخذل قوم الكافرين يقن لا فاق توفيق نور کې قوم کافله د سشي د ایمان نو د وجه د ارتداد سو خو حب دنیا دا کاسان هغه چې مهره له الله فق د دوی په کوونکو د دوی په ستر غوډا دو کاسان دو دوی په پروايي خامخ خا يقين دو فقیرت کې تاوريان نه وي بیا یو کې رستا هغه کاسان نو تاجې هجرت څمه ان نه رب کلېله بیا د حجرت خبرې را وړهګور ته پر او کفر دی واغس مرتت شوي حجرت به دی کړی که بیا ی قسته اه کسان ته چې حجرتې کړړی مبان د معافې نو پس دا نه چې کړړی زور بې کړړی شيو اوور د اکه نهروستو دلم د زیاتین رو لاړه حجرت وکه سمه جا ه بیا جیادو کوو جاد خو مکې نو بیا دهوت کار وچلڅ مجهدو بالستانو او صبر و خلک شو په موسیبتنو ی قه استام بعدې و د د درې وړو خبروونه هم خ بخ نه کوون کې هم کوون کې حجرته اد او صبرو یاماتئ کل نفس تجادلو النفس یا دا یوم ظرف دغفور د پارخه د الله پور د بقه نه کله کی پاغره چرای به شي هر یو نفس تو چادلو النفسها حضور نو پیش کید خپل نفس مبارک حضور نو پیش کید پر د تفايدا نو او وی وی ولای ربنا ما کنا مشریکین لیکن مکھ تا سے لا تقلم دا مختلف مواقف دیخا بای زینو کہ بالکل سن شویل یا باز کہ بس با سنا خبري کوي کنا الله بو توفا كل نفس ما عملت بربور هر یو تن تا پددا عملوندا وي او هم لا یظلمون پدوی بزیات کین شي کرے و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ګره دا مثال لے مکی اول کی اطا امرو اللہ فلا تستعجلو اغدا دیخ تا حدیبا کوای دا اللہ عذاب را رواند دی مکی و لو تا اللہ پیغمبر چی راولیگو اول خمدو کفر کو کوا خوچ الله پاک دا پیغمبر پر شکل یونی عمدی راولیگو دو دا پیغمبر خبرو نمان للا. اللہ پاک آغا کلیچی دا امن کلیو امن گحوارو معیشت مضبوطو نہایت خلق خلق لیکن الله پاک پی عذاب درولګو خدل سال لا وی تاسو وردا خاص مکی سره دا مثال نه دا دی داوری عمومي دي زکه مثلا الله ویني بیان کړه دی الله پاک مثال سنگا یو مثال څنګه هر یس تن کان تامنا تن یوکل او امن والا او متمنتن فقلارو یا تیہار سوارات والا غیطہ خوراکون داگوی رغدا پریمانا مل مکان لدنعمت. دا ہر طرفنا نو فاکا فرت بیانو عمی اللہ پدو کفرک دا اللہ دا نعمت دا اللہ دا نعمت نا شکری سو پیغم بروس کو ذکر را نو فاساں که اللہ لباسل جوئی پس قسکو اللہ دو ایتا جامد لوگیو دو والخوفی او دیاری دا ولې به مان کان نو یستان په سودو چې دوی همې شکول الله په قحترويس غول خړل سرمنه وړه کول یو یو بل او د اسما تي به کوللی دا سي قسم الله په مکه و له مکه ازاورويس فازق الله لباسل جو دا لباس ولی زکه سرنګي چې لباس په لابس باندې بالکل محيطي نو د قرنګي دوی منه دا پورا دا په د ومنته دا سره دا ویرا ګیر کړیو فَكَفَرَتْ بِأَنَّ أُمَّهَ اللَّهَ سَمَاءٌ وَلَقَدْ <تصفيق> جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ هَأَ مُقِيَ قِنَارَغِيدُ تُرْسُولُ ذُو الْجِنْسِ نُدِّي <تصفيق> تَكْذِيبُهُ وَأَنَّ فَأَخَذَهُمُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَسُقُوا مِنْ ذِي الرَّضَا وَهُمْ ظَالِمُونَ ذِي ظُلْمٍ كَوَنَكُوا وَأُصْفِكُوا مِمَّا رَضِيَ حُكْمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَأُذِنَ لَهُمْ نظر نظام نیاز منافد الله پنوم کول پکاری یوشکی حلال حرام جوړاول د حلال او د حرام د د الله کار دی ها دې ته شرکی پھیلی وې فقلوا مما رزاكم الله فقلوا سم الله تحرمو خرويدا غنا ان چې درکړلی الله تاسو د حلال پاک شکر او بایصه د نعمت الله که تاسو خاص الله زرا عبادت کول کیای اذ الله عبادت کوی د الله شکر او بایصه شرکه مکاو غور حرام دای دي چې الله تعالی تاسو باندې کوم حرام کردیم دي دا حرامونه غنای یی حرام کړل دي الله پتا سو باندې مردا روینه وقد خنزیر هرغه شی او هل لغیر الله بي چې आवाज وکړي شی د غیر الله د منختي په د غیر الله د منختي اوازو شو کنه هر شی چې ده اګه دېګ دې اون دې د غل شوست ها فمان استره فسغه سرک چکیر محتاج شو بس مری نده ته د خوراک اجازه شته لیکن شرطو سره غیر باین نو طلبگار د مضی نو د حد نتراتون کې ان فین الله غفور رحیم پس یی ان الله پاک به خنا كون کرام كون کړي ولا تقولوا لما تصفوا لسنتکم لا تقولوا مقوله هذا هذا حلال و هذا حرام دخ مو یې چې دا حلال دی او دا حرام دی وړی سړی به یو شیت حلال حرام نه وی چې دا حلال حرام په سړی بیانې نه نه ولا تقولو مو دا حلال دا حرام دا څه و جنه مامز دریا دا وجه دا بیانولو چې جو بو تاسو نه دا وجه دا چې په تروغو خبرې کوي کنه دا وجه دا جو بو تاسو ضروري چې دا حلال دی دا حرام دی دا ول د دې چې جوړکه په الله یقینا کسان چه جوڑی پا اللہ دارو نشی بچ کئرے دنیا لوی متعون قلیل سکا لگا دا فیدا لگا دنیا ادا دوی دا پرده ازاب درناک اپ آگ کسانو بازی زنما پا یہودیانو منتی حرام کریو قحران بازی زنما حرام شیو الله اللہ داگی تذکرے پا آگ کسانو چی حرام کریو منگا آگا چی بیان کری دی منگا علای کبتا منتی من قبل و مقی بسرط کې کی یو شپکس دل اختمایات کی سورت و نسائی او سر شپیتا کی وما ازال من احوان ظلم نوکڑی منگ پا دوئی من لیکی رو دوئی پا خبال دانون منی زیاد دیکو سمائی نربک اللہزی سمائی نربک اللہزی نعمل السوابی کا حالت اوستر غیب توبیتا ورکی خوا بور چی ستا سو وکڑس یو انسان دی گونونا تکی شیف تکی خوفر تکی توبی دروازواری پر نا دخوا بیا یقنند رفستا اکستان ورا چې بدکاروں نے کئی یا بدکاروں نے اکڑیوی بی جہالت پناہ پوئے زکر چه ہر چې چه گناہ کی کوئی جاہل لے گنا نیپان جام بے خبر دے بیا سو ما تابو بمباد ذالک بے توبو وخلاو واسلہو اصلاح دا عمل اکڑا یقنند رفستا رسولی توبی ناقام خواب وخنک اونک اونک اونک اونک اونک اونک ین مای ابراهیم کانومتن قانتن لله و ذلیل نقل دی ابراهیم ذکر کئ د مشرکین د فردا یو غټ دریل زکه چې ابراهیم علیه السلام ته خپل نسبت کو چې موږ پدینی ابراهیمی عیسایانو يهودانو ټول کئ کړه د ابراهیم علیه السلام خبره او حجت ته کنا نو زکه الله تذکر دی ابراهیم علیه السلام کئ دی قریم ابراهیم علیه السلام لیکن دلته دی ابراهیم علیه السلام پینزه صفات ذکر کئ نو پینزه درجات پینځه طریقه د دعوته ذکر کړئ اول پینځه صفاتونو د ابراهيم عليه السلام یا کین ابراهيم عليه السلام کان امته د اسو مقتدا د خلقو ماموما د مامومو رئيسو المواحدینم بعضی امته معنی کوي معلمن الخير بیان کوونکه د خیرو بعضی معنی کوي امته یواز یو جماعت یو تنو الله ورته جماعتو ریخه او قانط لل الله ثابت رضا الله بهم صفه حني بندم بوخ موحدو سلور مولم يقوم من المشركين نو درټلې ته مشرکان نه او مشرکاني او فينزم شاکر لل انمي شکر کوون کې د نعمتونو د الله او تاسو خو کوفر کړي د الله د نعمتونو فق فرض بيانو مله تاسو د الله د نعمتنا شکرې کړي او استاسو نیکو شکرګزارو بنزو درجات او ته ور ايش تبا او چنکړې ول الله پاک در زده توفیق ور تور کړې ول الله در سراط مستقيم درم نه او په دنیا حسنه ور کړې وم په دنیا کې حسن تن خيسته ژوند خيسته ژوند دا او چې زامنه ټول تابعدار او ټول موحدين او انه په اخرته له من الصالحين يکنه مو ته کې د کامیابونه يکره دي وی په اخرت کې د کامیابون صالحين من الفائزين بیا په څن دي درجاته تو وګورکنه ثم هو حین الیکا ane tabe millat ibrahim hanifa بیا وهغه هم اتاته پیغمبر چې راوان یا په طریقې د ابراهیم علی السلام حنیفا چکلکو په توحید باندې وما کنا من المشریکین نو دله د دل دل دل مشرکانونه د پینځن درجات اوس یو سوال دارا غې چې تو یې صف ملت ابراهیمی مې نندروجه د دا خالی داغه په ملت ابراهیمی روزې دا خالچ یو موستو دا یو معظم ورځ وا او تاسو خپلې ورځې ته معظم وای نو الله وای مې تر زیاده چې تاسو دا سرنګ ځانته په ملت إبراهيمي منوایو الاو انما جوئل السبت على الذين اختلفوا فيه يقينن المقرر کړي شو تعظیم د روزې د خالی پاک اسانو اختلافو فيه چې اختلاف وکړو په حکم د الله کي ګورہ الله پاک يهوديان او توحيد موسی عليه سلام په جواب چې موسی د توې 마تا سره یو ورځ ورا کړې ده ځما خوخه د خستاسري اختيار دی او ما خوخه کړې ورځ د جمعې موسی عليه سلام د ورځ د جمعې ورا کړې و د فار د عبادت خاص عبادت دا کوم یو خاص ورځ د کنې جمعې نه دوی نن زمان قرواز د خارې ور اختلافو اختلاف وکړه اختلاف نو دا خو ابراهيم عليه السلام کلا تلیا تاسو کلا خبرې جوړې کړې یخه نو راستا خامخ فیصلبو کې پومن دته پر از دا قیامت په هغه سکی چې دوی په اختلاف کوي او دوه الہ سبی ذرب کابل حکمان و ځل ته ترغیب دعوه ته ور کوي چې دا مسلې په دې صورت بیان کړي کنا دا اعتقادیات او مسلې د عملیات او مسلې بیان کړي د دی مسلو سره سوال وکړه نو کار دا دعوت بکوئے سلور خبر اداعی توئے سورت حجر کی لس آدابی خوریو دلتا سلور خی دا پینزا ادعوی لا سبیل ربکا بیل حکمان بیاورتای واسبر بیاورتای ولا تحزن بیاورتای ولا تکو فیضا یقین ابروی وجادل هم دا ادعوی لا سبیل را وبلا خلق نصاب دعوت سے شه دے سبھی دے ربک وبلا خلق لار در خلق تا اغ الله در صد توحید وبلا خلق در الله توحید تو بلا خلق ت دعوت الله در توحید ورکا خصص رب بالحکمت پکلو خبر سرا والموعظۃ الحسنات یفخست وعظ سرا ورا چې کلام مسالې بیان کړه عقیدې بیان کړه مدعا دي که یا مسالې او خوله نوبیا او په دلایل شورو کې دا شی درایل چې قطعی دلایل دي مضبوط دلایل دي الحجت القطعیه المذله الشبه دا شی قطعی دلایل چې شبهات مو به ډرکې خار وحلمانی کبیر تول دی المقاله المحکمه اول موعدت الحسن موعدت زواجر بیان کا تخویفات بیان کا قصص دام بیال مسلم بیان کا دا تخریر خپل واز خپل خیستا کا نسو خلق بدا سی چاگا با تاثر باستونا کی جگڑی وکی اللہی وجا دل هم بلدتی آسن بری باستوی در پاگا تریقا چاگا خیستا تریقا جا دل سمانا دا سیم مقدم مقدمات قائم کا هغه مقدمات مسلمه عند المخاطب پیش کا چاغه ملزم شيخه هغه س شي ملزم شي نو واجادلون پربس ادوینرا خپل کا دویلرا هغه طریقې جا خصت طریقه دا احسن طریقه صد الله توحید ورتا دا الله توحید سراسر خبره وکړه الله توحید ورته بیان یا بلتی احسان سمن خستا اخلاقو سر پیش راشق کاغوار سنگه لیکن تخبر چکر ډیر محذب کوا یقین دوستا خبو دیر بی منزل لا فا آغا چا چی اوڑی آن سبیلی دلار دلانا و هوا لهم بالموددین اللہ خبو دیر پلار مندن کو گرتقو بیان کوا دلائل و قطعیو سرکوا موعظ و حسنو سرکوا اس ارتا دا دلال کردیو سڑی تا ہدایت کین احسان په اختیار کین دیر ورح حکمت دیتا نوی چې چل والجوڑکا خوا خبر گول مولکا وی حکمت نکارا حکمت دلائل و قطعیو تا وی خوا وین آقابتن فعاقبو بمسلم آقبتن بی اس قطع تیو سڑے کنزلو کینو سا پیڑا راپری اس اللہ پاکیو رخصت ورکی چل دعوت ورکو ان کی تا قطع سو بدلاخ لائنو فعاقبو وین آقابتن قطع سو بدلاخ لائنو فعاقبو پس پدلو اغلی بی مسلمان و قبطم بی بمثل دا پمیقدار د اغی چې تکلیف در کڑی شیده تاوستا پاگی سپیڑه رکڑه و سپیڑه و رکا خوا زیاد نوره ولئین صبر تمہو کتاسو صبرو که پدغم مقام کې د بستاسو دا پارا لہو خیر لی صابرین دا قرد دا پارا دا صبرنا کو او بیر د اصل خطاب و امیر ته دی عظیمت منع عمل کول صبر کوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ نَدې اجر د صبر ستامه کړ په الله دې الله په دې نصرت کوي إِلَّا بِاللَّهِ مَنْ بِنُصْرَتِهِ وَلَا تَحْزَنُوا لَهُمْ او خپه نشئ د دوی په انکار باندې دوی بسا خبر نه مانی او مګېګه پتنګسیا کې مما داغنه يم خونون چې دوی کوم چلونه جوړي إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ يې ښه الله خاص مرګره وې دا آ کا سانو الله خاص معيته دا کا سانو سرا اڅخه چې ځانه بچ کړې د کفر دا او شرکنا ولذینو موصنون او د هغه کسانو مرګره وی چې هغه خسته کارونه کوي هغه کار سره چې د دعوت کار کوي هغه کسان چې د دعوت کار کوي دعوت ور کوي الله پاک د موږ د عمل کولو توفيق راکې الله دې په موږ رحم وکړم او کې یا الله د دې صوابونو شیخ سيطو الله سيد دا غي او عمل الله چې دا جاری او ساری الله مغفرت نسب کې الله جو سووکړه دي د مروونه باگان می د خوید دی کوم ځ کې دی الله ت مغفرت دسیب کې الله بیماران دي زمنګ اوور دی و او کلی کیا بیمار دی دلته بیمار دی نور بیماران دي الله تو سره احسانو کې رحم کرمو کې الله تو س کاملہ کامله عجل ووررکې الله چاته یسه تکلیفونه دي تکلیفون خلاص کې د یو غ تکلی مثبت کوروونه دی الله مسافر تنګ دي موقم تنګ دی, دی الله د خلکو مع تونونه الله مورنګار وایوالا الله ستا بندگان ته په مغراه مو که الله د دې مصیبت په اخلاص کې ربنا تقبل منا یو مرګره زمن زمان ډاکټر د شیخ سیو ډیر غټ خدمتې کړو زیاد زیات خدمتې کړو ډیر زیات د بچو نه زیات کړو هغه باندې دغه کورونا اثر کړی د کور کې د خپل کمرې کې اسار دے الله دې اغله صحت کاملہ ورکړي دې الله غوښوم خدمتونه کړې دې الله دا غي اولا ورکی دنیا کی اولا ورکی آخرت کی اولا ورکی ناغیوال دمانے اللہ ترحمک ربنا تقبل منا انگا تصابیدانی و توبہ رہنا انگا